Відповідаючи, мовив тоді минелай русокудрий. Думаю, і сам я тепер, як і ти, дружино, вважаєш себе точнісінько в нього, і руки ті самі, і ноги, і погляд очей, і чоло, і волосся таке ж кучеряве. От і сьогодні, коли я згадав у розмові з гостями про Одіссея, якої... Біди він зазнав задля мене, в нього ж гірки із-під брів на землю закапали сльози, щоб приховати їх свій плащ, до очей він підніс пурпуровий. Несторів син Пісістрат у відповідь мовив до нього. Паростку кузевсів, владарю, людей, менелаю, атріде!» Справді, доводиться сином того він, про кого ти кажеш. Тільки він скромний юнак і соромиться в серці своєму, щойно увійшовши вже і словами отут розкидатись перед тобою, що голос твій тішив нас так, наче Божий. Вирядив з ним і мене уже Нестор, їздець староденний, проводирем йому бути». Побачитись хтів він з тобою, щоб ти порадив його, чи словом то буде, чи ділом. Синові, втративши батька, багато доводиться в домі лиха терпіти, якщо оборонників інших немає. От як тепер телемах залишився і немає в народі більше нікого, хто б міг від нещастя його захистити. Відповідаючи, мовив тоді мене лайру сокудрий. Од дивина, то невже ж завітав до господи моєї син мого друга, що стільки вже витерпів він задля мене? Краще з усіх я, Аргеїв, його сподівався привітати, тільки б в швидких кораблях нам по бурному морю б дозволив. Зевс громозвучний Олімпу Владика додому вернутись. Варгосі дав би я місто йому для життя, збудував би дім і з ітаки його з багатством усім перевіз би, з сином і всім людьми, якесь увільнивши для нього місто, околишнє з тих, що владі моїй підлягають. Близько ми з ним живучи, зустрічались би часто, і ніщо нас не розділяло б у призні нашій і радості і спільній, поки когось із нас чорною хмарою смерть не окриє. Хтось із безсмертних богів, як видно, позаздрив на нього, і він, бідолашний, один повороту додому не має. Так він сказав. І заплакать у всіх розбудив він бажання. Плакала гірко Єлена, Аргейська, народжена Зевсом, плакати став телемах, і сам Минелай, син Атрея, навіть і Несторів син тоді сльози почав проливати, з тугою в серці згадав, бездаганного він Антілоха, брата що світлий убив його син зоряниці ясної, а спогадавши, звернувся до нього і словом крилатим. Сину Атрею, смертних ти розумом всіх перевищив. Нестор нам сивий не раз це говорить, коли ми про тебе, в домі своєму зібравшись, згадаємо часом в розмові. Нині ж мене ти, будь ласка, послухай. Не дуже я радий, в жаль, по вечері вдаватись. Ще прийде на те зоряниця, рано народжена. Не боронитиму все ж над своїми близькими плакать, Коли вже недоля і смерть їх настигла. Тільки й пошанить для смертних, нещасних, Коли на їх пам'ять кучері ми острижем, Чи з очей своїх зронимо сльози. Втратив і я свого брата. Не гіршим він був із аргейських воїв. Повинен ти знати його. Я ж не знав його досі і навіть не бачив. Кажуть, проте із усіх визначався брат Антілох і в Борні, бойовій і в швидких перегонах.